خې شې هاديث دی او خيالي حسن هاديث او خې په دې باب کې چې په حرمت د پلاني یا په جا د پلاني یا په حق د پلاني او چې ثابت نشونه دا بهدت کې دا وسیله بهدت او تا مکه و پی یو پیژنده چې هر یو هاديث په دې باب کې چې کوم راغلي لري د وسیلې په باب کې نه یي کې بخا مخاص خبرې احتیاط پرې کې ویدارې جزان لري الفاظ دو نو ساتي امام شوکانی رحمت الله عليه باندې بیا رد کړي دي او تقریبا د باندې کې کله رد کړي نو په سنورو طریقو پدربات کړي چې ته خو د سره مولاني چې تدا حق او حرمت او جاه ثابتې اتم قسم وسیلا چې دا الله نه سوالو کې خوده نیک ثری د قبر په خوا کې ووکی او دا عقیده د چې دا عقیده مې چې د قبر سره سالخه قبليږي نو دا بدعت دا طریقه به د تعارف نهم وېڅله دا دا چې د نبی یاد یو نیک څېلې د قبر سره او درې کې وای د الله نصوال نه کې بلکې هغه قبر والو ته وې کې په لاني باباته مال د الله نصوال غواړه نو دام آغا بیدت چې دا صلافو نو رکلی دیتا مسئلہ دا استشتام ہوئی چی تمنگ لدعاو غوارا او آغا قول چی چاکلی ری نو آغا غلط تیش دا پا سیمال موتا باندیوی بینا دی فتاوری شی دیئے که کم دا قول دینو دا صحیح نو ری ذکر دا قول دا نور و اقوال و ثابتو تعلیقی خبری نی پکار لسم و سیلہ نسم قسم وسیله دا دا کدنیک سری د قبر سره وي یاد نه بي د قبر سره وي چه پناي بابا زمانه دا مرض لري کا دانو وی چې مال دا, دا الله نصوالو کا هغه دا الله نجي سوالو مړي تي ویلي ابل اوسيله وداله لسم دي چې زمانه را مرض لري کا مال را کا مال خوشالي را کا دا خو شرک دي ښکارا یو له سمو وې چې لا دا چې دوا قبر خو اړ نه یې پله دا قبر نه لري خو قبر یاد کیا د پیر بابا قبر یاد کیږي ابل او وې چې زماده پاره د الله نڅوالو کا پدې حاجت کې پلانی حاجت کې قبر خو اړ نه یې پله خو یا ته دا د اخشالی سو ورسو په خپل باندې دام شرک دی ادولسم قسمم په دې کې داخله چې غیبانته د مشکلاتو د لار کولو یا د اخشالی د رسولو سوال کې دا ټول استیت مو وسیلا وا کم کم کیسه مو وسیلا وای مو په هغه شپه څه چې واغه منو دا دې نه لا و چې کوم شپک پاتې و نه یی کړي قسم ابتدا او سره ادریقه قسم شرکو په دغه کوم وسیله مانی وایا؟ او د یو قسم وسیلې چې قران کومه پیشکې نو هغه عمل سواله دی د باندې د قران یو سو آیاتونه پیش کوم آبو سورۃ بنی اسرائیل آډ نمبر اولائک الذین یادونا یتہونہ الی ربہم الوسیلتا دا کسان نېچرابلی لټای خپل رب ته وسیلہ نږدې کاتو پن رب ته وسیلہ نټیو نږدې کاتو او سوہی ایہو مقربو جکم یو دیکې نږدې وې کم یو د دینه نږدې وې و یرجونا رحمتہ امید ساتي د رحمت د وَيَخَافُونَ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَبْدَ اللَّهَ نَا ديبادت غادر اجزا ين ذکر کړل ان عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا يَقِنَن عَذَابَ رَبِّ سَادِ ديرول شي ود دين خلق وسيله دل بکم دا ذکر کړل کې عبادت حاضر اجزا مينہ تم او را يراد دادر ولب د نه کې دا وسيله دا دريواله بدل نه نه دانه چې دا بابا نه به یاد خبر نه یو خو ژوندې بابا وي دې ژوندو باباګانو ته ماته دعا وکړل جائز ده ها یو مولده په خبر کې پروت یاته ماته دعا وکړه ها هغه نه جائز ده هغه شرک دی هغه شرک درې سي بلت درې سي ژوندو باباګانو ته چې وي ماته سوالو کاغه تقدليږي جائز اول قران کریم غنو زینو کې ذکر کوي سوره اعراف آډ عمل اسوالح ذکر کئی نیک عمل دا اللہ تو لٹھاوا نیک عمل دا وسیلہ دا وَنَزَانَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِهِنَا او با سواجی سنود دی کنی دا کوٹ گی رہی نا یو بلتا تجریم انتا تیم و کی به یې دلانه دې څنګه ولې وقالو واي دې الحمدلله الذی هدانا لهذا لایق الله هغه چې توفیق را کوم تدبی و ما كنا لنهتدیانو مونږه لار مونږ دونکی لو لان هدانا الله کجره توفیق نه را کړې مونږ ته الله لقد جاء رسول ربنا بالحق خدای سره را لستا دې در په زمنګ پرشتیا وان نذو اواز بوشیان شین تل کومل جنت او داست تاسو جنت ته اس اوري است مهاجر راس کې اور تاسو دلرا بما كنتم تعملون سی ویلي بما بی كنتم تعملون بما كنتم توسلون خو نه ویلي په سبب دا هیڅ تاسو وسیله نیولا نه نه بما كنتم تعملون په سبب دا هیڅ تاسو عمل کړي نو دې عمل په وجه جنت دارنګي سوره الانعام د دې موږ کې آيات نمبر 28 عمل وسیله کیږي عمل الله ته وسیله کا دانې چې د دا پلانې د مخیراله راځي کا د پلانې د عزتا د پلانې د خورمتا <t LMN> <tune> بل بدل لهم ما كانوا يفون من قبله سرغان به شي دیتاس زادا اشیرګا چی پټولې پخوه هغه عمل یې غلط کړو ولو ردو کېری را واپس دنیا ته لا دراګرځي داګه بداملتا راګرځيلي مانو انه هغه ستایش منشیری داغینا و انهم لكاذبون یقینا دي خا مقادر او جندی دروغو ادارې دی هغه بدامللې حانو پا سبب دو باد عمل سڑے جہنم پا جی پنے کا عمل سڑے جنت پا جی آدارنگ سورت سوافات کیا اللہ پرمائی درشتہ مسیح پاران نمبر آت لهول فوله ظیممه یقی دخوا مخک کامیاباب لی دی لمثل فل یا عملل عامونه مله د مکان لر د عملو کې عمل کوون ک داې چې پهل تهاصلل مته و ونیونکی پهزواې پاضله بان پمړو بااندې ن نه ولی ک فل عمل و عمل کوون کې فمل بانې ب مکان تهرسې دا انې دی ویلي چې په پیغمبر را وځيله کا او په دا پیغمبر په دی وځيله باندې با جنن دا کدا کېدلې ک چرته خپل عمل نه علاوه بل بلکې عمل وځيله کېدلې نو د نوح عليه السلام عمل په داګه د زويده پر وځيله شویو پیغمبر دی د نوح عليه السلام دی دی ها هغه به وځيله هغه به وځيله اگر زول نوح عليه السلام هغه به کې وای کتر ها وراره وسیلا کوله نا ابو طالب ابو لهب هغه به نبی اسلام وسیله کړو اخلاص شی بو پاګی باندې خو نخلاصي قیامت کې ابراہیم عليه السلام داغ فلار ازر ها ابراہیم عليه دی خو او هغه ډیر دیات ابراہیم عليه السلام وسیله هغه پاګی نخلاصي شي سو پورې چې پیغمبر دی ابراہیم عليه السلام ته کړي د لوط عليه اغه نه فرمانه دا خو هغه د لوتر اسلام په وسیله باندې نخلا چیږي خپل عمل وکهي چا ته जबाबیداري ده پیغمبر دغه صورت زخرف کې الله فرمایي 57م سي পারা 72 عمل له کو دنیا کې بهتري عمل له کو لقد قطرنا شروعكم يتوافو عليهم بسيحاب من ذهبن واقعاب غرزول بشيدي بان مجميد ذرو او كبونا و فيا ما تشتئي الانفس فده كياء غده چي غوار زلونا و تلزل آيونا و يخيخ بسترگي وانتم فيا خالدون تاسو فده كيامي شئي و تلقل جنتو لطيدا جنتا غده قورستو مواج مراز كي ولو دي لرا دماغه اون توم تا ملون په سبدایي عملم کړي وي دا چې مل موسیله کړي دي دا پینتریان وسیله نه مني وای وسیله مني خدا ته چې کم وسیله پیش کړي نو دا مشرکانو پیش کړي دا ما ناغدهم الا ليقربونا ال الله زلفا سورته زمر درې ميااد کې وي اي مونږه هم له نو وسیله کوو دي ته سجدي نه لګو کو مونږ دې ته سوال کوو دي زموږ ویا عبودونه من دون الله ما لا يذرهم ولا ينفعهم سوره يونس 17 اياکي مونږ دې عبادت نه کوو مګر دې د پاره دې عبادت نه کوو ها او دې مونتا الا ليقر ما ما يعبدونه هاي عبادت نه کوي بيد الله نه مګر دا سوچي نظر رسول شي دي ته نه پد رسول شي اځي عبادت کوي اځي وسیله کي پیش کوي چې واغوي وسیله او ني کامله تنه عمل پیش کړ دای وسیلا به زوات الفاضله وی دوینه معنی زوات الفاضله زوات د ذات جمع د و ذات فاضله معنی هغه ورشيوي ذاتونه اغه وسیله کې پیش کې یعنی نیکان خلک ورشيوي د اغه ذات به وسیله کې پیش کې نومه د دانلګ تاسو کو د دې وسیله غوفتون کینه چې د دې ذات نه سارسمه مطلب دې د وینې څړي ذات چې ته پیش کې نه دې نه دیستا ذات نه دا مطلب چې دا د شاخیل ذات ته یا پښتون ذات ته یا مومن ذات ته دا مطلب دی نه دا ذاتونه خو نه وویل کې ان ام اکرمکم مندلای اقاقکم ها وجعلناکم شعبا وقبائل کبیلی او شد دا دلي اگر زول یو عزتمن تاسو کې اقاص تاسو دی دا خو نه وویل کې کده ذات نه مراد دا بدن د اخواخی وډو کې نو مطلب کې بابا ستاسو خبرل راغلم استاد اډو کې الله تعالی توصل کوم راډو کې خونې وویل کېږي د نه ورستاسو مطلب دی نو دې بیا د ذات هغه جواب نشي کولای حتی وي زواتی فاضلان او غوړه ذاتونه د پوهېلې کې پیش کول په کار دی نه نه عمل وسیله کې الله تعالی دا الله نمونه الله تعالی په وسیله کې پیش کړه عمل پیش کړه یا ايو الذین آمنو دې ایمان خاوندانو اتق الله ويرغید الله نا واد د ویله الوسيله اولته ولا تنځ دې کاته وسيله څه دی وجاهدو في سبيل جهادك په لار د الله کی د الوسيله دا ني کومله چیکره افغانستان کی تنخا کی ستو کمبل راوللې او شیخ ولدي څو پکې ها الان ته به حدیث درس کوی په چ ډال څو بیا دا را تخته به لونه بیا د نه پیش کولالته ا کدا وسيله کیږي خو وسيله کی بلې پیش کول نه ځمریکی لاټاس نو کړې دې بیره تښتې او څنګه هغه نشي وینوال تناص ورتا لا لکون تفلیحونه خامخا چی کامیاب شيئ البصائر پرسمه صفګلی کی تا وي یود میرونه و ینس ورنولیا اهم خپلو دوستانو سره انداد کوي او دشمنانو نټاکره ور کوي نو چې تی دوی نو تاسو سره انداد کړو غنا پیراب باندې شراب باندې کیږي نو لدغه خډیر نه کان خلک خخ دي سره امریکین ولې سزا نه ګمړی وي د په تو دوستان سره انداتیو دشمنان تباکی ن امریکا دي تباکی کنه غوول غول وري ته ته وري راڅقې دي لا لکم دوب لهون خامخاج کامیاب شه ان الذين بيشکا کسان کفور شکافر دي لو اننا لهون کې جریشي دي لرا ما في الارض جسمه کینی جميع ان تول ومثلو مثل د سرال یفتدو به بیر پارا چې خیرات کې دی لرا من عذاب یوملقییا ما د عذاب دوررج دقی آممتنا ما تو ق بله می نوم چری نشي د دینا چې کوفر دی ک دی نوکه ډیرخی راتونو کې چره دا وسیله پیش کوم چری به قبول ن شي والله هم عذاابو نلیم دی لر عذاب دردناک دی یوری دوئ راده لري ی روجو مینا چیزی ر دینا یا پرووجو مینا ار چیزی دورنا وما هم بخری جی نه مننا ندي وتون چې دوی د دینا. وله عَذَابٌ مُقِيمٌ مین دي لله اض به میشان اوصارې کو سااره سارق قطتو غل سړی اوقل خضاه فته وایي هم اپې کوي لاسونه ددې دواړو یځ هم مِنَ اللَّهِ که س پهڅضا په سو دشي کړي لاسونه کاټ کوي خللا چې کې ک نه په پټې کوي پهټه باې کې نهمالې خبرې یا कंट्री کې یا په دیوال ورواړی ارته کوي وګلاو کې چې ګلا یو کړه نو لاس کې کټه 100 روپیا په ټیکړه نو لاس پټی کټ شي او چې کمه درناوی غلا غل لا غل نه چا لاس کټ نه کو قرآن خدای حکم کوي چې غسوب په پټه باندې غلا کوي نو غن لاس کټه او په کارا چې غلا کوي 420 دی ناګه نه چا لاس کټ نه کراګه نه سر کټ کول په کار دی چې یتیم مال ته ناس دی پرانا ورځ باندې او مې جو ور ناس او او خلکو مالونه لوټ کړل پرانا ورځ باندې غلا نه کوي ها دا ته غلا چونه ولدي ته خردوي او دا ته شوموي جزاهه به ماکه سب نه کال اندله خدای سزا پکار دی برت نه کوي ویني خلکو سزا په سوالای چې کوي برت نه لا طرفه والله عزيز او الله غالب یک مطبع لري پمنتا بچا جتو بوکا نیم باز ظلميروس دینا ديزه کي خلک يونو ته ذکر کوي و سارق و سارقه تو غلط سره وغل خزه سورتي نور کي واقعا ذکر کوي يو ايات و زانيه تو و زاني زناکار خزه زناکار سره هله ته زناکار خزه مخکي کړل دلته غلط سره مخکي کړل دا ولي جگا ويسري غلاډي رکي مزه کي ا سړی بغلاکه مخکې کو او یی خوځی دینا ډیر کئ مېزه کې جناکاره مخکې کړه دا غلطه ده غلاخه خوځی ډیر کئ د خاون نکړه کندو په شی وکړه غلاکه خوځی ډیر تکړی دا غلطه خبره ده هدا نقطه چې جا ویلې ده غلطه ویلې ده من تاو ممباذ ظلمیهم خاص غلا په ضرورتو باندې کیږي او یو میدان ته ته په کوولو باندې کیږي دغه سړی ضروری बहाدري او د زنا تدابیر او چلول دا, دا, چل دا زناناو لڈیر ورزی دانشکی نی زناکاری خزی او چل والبانی دیری خیر کوئی گی مکرون او تدبیرون او اللہ خورزی پاک دامن خزی تی اللہ پاکی ساتی فمن تابا او پاک سڑی الله دا غلان پاک ساتی فمن تابا چاچی توب او کلا من بعد ظلمی رسو دا ظلمنان چی بڑوا تو بے بسکا واسلا درست اکام القفل فا ان اللہ دیشک اللہ مہربانیکې په د باندې نل الله دېش کال الله غفور رحیم بخون کې مہربان نه دې علم طالب مې ته نو وی ګان الله دېش کال الله له ملک سما د و لارده دلړه داس مانو مز مکو دا یاز دی په مې شاعاب ورکی چال چي واړی و یغفر لمن یشاب خنه کې چا له چي واړی والله ولا کل شی قدیر او الله پار شي باندې قدرت وال دې اوله څه کې سلور مسلې ذکر کولې تحریمات الله تحریمات العبات نزور الله نزور العباد او دریمه حصہ کی عمره اصلاح دي کرکول حصہ کی مثال دا غشا چ وادي ماته کړی وی سلوورمه حصہ کی انجام دا چا چا وی سستی کړی وا پنځمه حصہ کی جزات ظالم او درحمت دا الله نه الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتركا يحرفون الكلمة من بعد موازعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاهزروه وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اولئیکا الَّذِينَا لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ عَزِيمٌ سورة مائدہ لسن سوا اولہ سلور مسائل بیانوال تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد دوی محیسه کی اموری مسلحہ ذکر کول او دری محیسه کی مثال دا آرچا چوادی اماتی کڑی سلور محیسه کی انجام د سستو یا ذکر ک چا سستی کڑیوا دا آرچا چوادی اماتی کڑی بینځه ما حسابي جزات ظالم ذکر کا او د الله د رحمتنا لري اوسيږي ظالم د دی ځای نه شپګه هیڅ ذکر کوي او په دې کې تسلي ورکي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او د نبی اسلام خلاف يهودو یو پیښه لا کړي وا خیبر کې یو يهوودی دینه اوغلا او هغه خبر راولې ګو د مدینه يهودو تاسو تاسو د نبی له اسلام نه تا پوسو کئ کچرتہ د دز هزار داوی چې پخار دي سور شه او مخ دي الله تور کری شي نبی ها داز هزار اومانه او دا قانون اومانه ای په ځان باندې به منګه جاری کو ګچارت قانون داس نه نه دراجمون بیا به نه منې چیکلا ابن سوريار هغه له وی او ابو د تورات راوړیو تورات باندې لا سی تهو دراجم پاغه حکم باندې چیکلا پاغه الله ستې خود نو عبد ابن سلام رضی الله تعالی او ورته فرمایل لری کلاص چې لاس یې لری کو هغه حکم ښکارشه او هی ته پداو لګیدا چه داخو رجم حکم راگلے دے نو رجمے کو یا ایوها الرسولو اے رسولا لا یحظن کاللذینا خفد ان کی تالرا کسان یساری اون فی الکفر چه تلوار کئی پکار دا کفر کی من اللذینا دا کساننا قالو چوائی آمننا منگئی ماندہ وڑے لے بے افواہیهم پخلوق پلوبانے پخلوق لووئی منگئی ماندہ وڑے وَلَم تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَإِيمَانُهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا زُونُ دَهِي وَمِنَ الَّذِينَ ضَاغَ كِسَانُنَا هَؤُدِي جُدِي يَنْدِي سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ وَكِهُدُنْ جِدِي دِيلَ پَارَا چِ سَمَّعُونَ دِدَ دِدَ دِدَ پَارَاجِ دَرُ جُونګي پَتَابَانِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ وَكِهُدُنْ گِلِي قَوْم بَلْتَا لَمْ يَأْتُ كَا چِنِ دِرا گَلِ تَا تَا ي ریبون قما بد کلمو له من بعدې مووا رسو دپلو ځایونه خبر به یوشان کي او بد لږ یقولوناوديمقدر کېشي تاتهذا دا بیان فخصووه نوعملو کې بديبانې ولم تو تو کجرریدار نکې ش تاسو ده دا عمل دا بیان پرو وما يريد اللَّهُ او چاده چې راده ک الله فدنا ته د شمونو داغ د غمرهقولو داغ فلا تم للك له منله عشي ودار بشي د راده الله طر په يزه ولاائق الذينا دا كساني لم يريد الله چې راده نذ کړي الله أيره قلو به هم چې پې زونهدي له همدي ل په دنیا کې شرمنده ديان ولهم دیل رافل اخرت دی په اخرت کې عذاب نازیمه عذاب لوی دی سماعونه للكذبین وکي خودون کې نه پاره دې چې درو جوړ کې پتا اکلونه لسه کې د حرامو او حرام په شي بګر دي چې کله کې حرام نه هغه په دي د قیامت میدان ته پای ورته ملاويږي آی پسې وګور دی ها یا د شونیال وا هغه پسې ها اور خپل موټور یې کار نهي پاینځاو کا کرا شي تا تا نه هم به سل او کا پمن د دې کې او ارزان هم یا مخوال د و پاین ته ارزان هم که د مخوال د دینا ولای یذ رک شی ا چر به zarar درن کی تا تا ا دې وهن ها دا کی چر تا پیسه کولا ف کوم نه بالک نو پصلله کووا ددي ترم د په انصاف ان اللله ب ش الله ی مقصسیدين مین ک انصاف کو اون کو سره و کې په یح کمونونه کا سر بعد پصل کو اون کېکیت ل و د همطوراتو دی سره اواد دی في حک الله کد الله کمم دیے ثم تو لو نه بیا اوړی من بعد ظال کار دینا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ او نه ددا غا... کسان ایمان لروږي اننا انزلنا التوراة وشکمغرا لې ګلې تورات هي هود او نور پایګې هدا تورناده یا کوم به هن ادیونا حکم کوي پایې باندې پیغمبران الذين آمنوا کی غړ غړې کیده لِلَّذِينَ آمَنُوا ها دوچ دي والرباني يونا او فسلق حق پرستو دو بن اسرائيل والأحبار والعلماء بمستو فضو فسودا اي چه امانت دارگرزو لشوی دي من الله اللائف كتاب دالا وكان والعيش واداء او باغي باندگواهان فلا تخشو الناسا ما يري گد خلقونا وخشو زمانو يري گئ ولا تشترو مغور کوئی بی حیاتی سمانن قلیلان پایا دونو زمان دالگ دنیاان دا اللہ غیات دنیا پر خودل او دنیا پی غورک او دا اللہ کتاب تیس پکو کتل دیو جنا خزیل ابن عیاس فرمائی لئن عدل با دنیا بی تبلی ومی زمار احبو ان عدل بها بی دینی زجی پر باپ و دول بانی دنیاو گاتما دا مات افخره داغنا چې دې په دین باندې وغټما په دین باندې غاټه کول په دین باندې دنیا غټل ها دا ډیره پلیت ده دا پلیت کار دې دا غا دنیا باندې دنیا وغټه په دین پر کار باندې ها دنیا اونګهټي چرتا وا ملن يحكم بما انزل الله سوجي په سل اونکي پاس چې الله را لګلې قالا ائتو هم الکافرون داکسان زیر کافران دا عامل کفر شو اما لکوفره یوګه یا عقیده کې کفر راغې وکتبنا علیہم پسکنی منی پدی باندې تیه په دې دورات کې نن انس دین انس سی کی به شکان انس دا په انس باندې وجل شي ولاینا بلاینی اوستر بدل کې والعنفا بالعنفی او پوزا په بدل دا پوزا کی والعذن بالعذنی غگونا پا بدل دا غگونو کی والسن بسنی غاخونا پا بدل دا غاخونو کی والجروح قصاص او زخمون دا بدلینی فمن تصدقانو اسو چی خیراتیو کا بیهی پا بدل اغیستو کی یعنی معافی با وحا کفاره له نو نو دا د دغه تیر شو ګناونو کفاره ګرځېره په هوا کفاره تل دا کفاره دا د ګناونو و ملن يحكم بما انزل الله سوچې په سلو نګي پاس چې دا باندې شراله ګلې به الله اولائکهم نو دا کسان اندي د ظالمن وقفه نا په الله پسې میرالي ګلې اله صارهم په نهود د دې ايسا از وی تمہاری امو صدق علی ما بین یدیها رشتی نے کہون کے داس مسجد دینین مہنات توراتین توراتنا وا دے نہو الانجیل اور گرے منگاد دین جیل فی ہودان بایگی ہدا دورنا وان وام صدقن اور رشتی نے کہون کے علی ما بین یدیها داس مسجد دینومن التوراتین التوراتنا و ما او هداعاتو بنو للمتقين دا پاراد پریزگارانو واليحكم پسل دي جانو الانجيل انجيل والا بما انزل الله فيها پا كتاب چرالي گل دي اللہ پديكي وما لن يحكم وچاش پسلو نکلا بما پا كتاب انزل الله چرالي گل دي اللہ فولائك هم الفاشقون مذالک انسانم دی فاسقان درې حکم یې ذکر کړل 44 یې په آخره کې ویلي و مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ أُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 45 یې په آخره و مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ أُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نودل و مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ أُولٰئِكَ هُمُ چا دا لابد کتاب فیصلو نه کړه چاہ دا اللہ پہ کتاب ظالم دی چاہ دا اللہ پہ کتاب پیسا فاسق دے دا دفی پہ اللہ لگئی وانزل نائلے گل کتابان رالے گل امیر تابانتا دا کتاب بیل حق اید پار ادخ کارا کول داق مصود ان کے لما بین اید اید اید اید از جمس کد دین کتاب اید کتاب نان و موهیمینن اوامین دی علیہ پری مسج کتابونو موهیمینن معنی نگہبان دے امانتدار دی علیہ پری مسج کتابونو وا کوم پیسله جوابن تمین تدی کی دما انزل الله با کتاب چه لارالې ګلې از دې نشي ته نور قانونونه انور کتابونو حواله واغ باندې پیسلی د پیسلی ہدایت یو چې ته اپ دې والله تته بیاخوا او تا داریمه کوو دخواش ددوني عام ما جا کارروست دا نهجرراهتاته م نل هرر کې د هنا ه در تختکارهشه او دغې نهروتون بیایانته بیا خواش پسې روانې مزور پسې لکل لنجال لا من کوم هرر یو ل را ګزو منستا سناشر راتا نه سفالارېوه منها جا اوکارهلارري۔ والاوشا الله وكو خوی دا الله لجا لکم غرسل بیتاسو امه تا واحده ټولګه یو په دین یو باندې خدای الله په زوري مان خو خو خدای الله په زوري مان نوې خو هر چاله اختیار ور کړی دی چې په خپل اختیار باندې ایمان راوړا چې هر درته ملاوشي ولكن یبلغکم لجنم بيان کې پتاسو فيما اعتاکم باس کې چې درګلې دی تاسو دا تا بسابقل نو مکه والا او کیني کو کين او خیرات دانه وی چې ته دې او کله غوا او تا غټانګاو کا دا دا خیرات نه خیرات او دا در په ټکی دي خیرات داهر نه کارته ویلیکي خیرات صورت ملي کیږي لکه سوره الرحمن کې راځي خیراتن حسان اه احری ب خیر سخه سخه الدګي سوره کې چې کوم ذکر شوی دی ناغه خیرات په معنا د خو په ناراضي سورۃ الرحمن کې الله فرمایي سورۃ الرحمن اوښتې ماجی بارا 70 نمبر آیات او یایم نو خیرات دې د ګونو د ریجنوم کې دا دین نوم نه دا دین نوم هر یو کار چې دا خیرات په طریقې دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نارنګ خیراتو هرته ویلې کېږي د جنت فيه نا خیراتن حسان و دې جنک یحریذ خیرسته خیرسته دې ستري او که ست هریږي پکې نبی ای اعلی اریبکمو تو ګرځوان اده سر څه کې دا خیرات نه منې من خیرات منو وخيارات د فچټګری پورتوې کارا دي وې د انګريزي وې کڅوایي کداربې خيارات به ناخدو دین کارته وي د دین کار خو یمنګه کوو نو دینا بل غټ خيارات ستاره قران ذکر او قران خدمت نشتم الا لا <تصفح> ایمارجو کوم الله تعالی ګرځیدن تاسو وی جمی اندر تولو په یو نبی حکم خبر به هر کی تاسو لا به ما كنتم فی تضلفون با سبان ی تاسو پرې کېستلاب غوونکی وئ وه نه حکم او پیسہ لري کې په نه پمند دی چې بما انزل الله پاګی د جنان را لګلې و نه تتبع احواهم مروانی ګا په خوایشت دی باندې وحذرهم ځان ست دی نا اي یو دی نو ګا چې ګنګوای چې 달라 ان انزل الله الیک د بازیه حسنہ چرالېګ الله پاین تاوال لوګ چيري واړوي دندې پال هم پوي شي انما يريد الله اشي بشك را دغه الله اي يسي بون چور سيديدا دي با دي دی زنو به هم په بازي ګناونه د دې باندي عذاب وين نقزيرا من الناس يقينا يدخل خن الافاسقون قام خافاسقان دي افحكم الجاهليه يد يبغونه ايات رقي د جاهله داخل کړل دي دا جاہیلیت تاریخو پسی روان دیم آو دا شریح تاریقی او صریح تاریقی اغیق پلی نکری دا جاہیلیت تاریقی و اغیق پلی ومن آسان و سوگی قیصہ من اللہ دا اللہنا حکمان پا پیسہ لگی لقوم ان آغا قوم دا پارایو قنونچی اقین کئی اس سوگ مشت دا اللہنا بہتر دی دے پوری شپگم حصہ او دا دی آئیوہ اللذین آمنونا اوہ محصہ شروع کئی او دے کس نظر ورگے مومنان ہوتا پری خبر بانی چتا سو دے خود نہ سارا سر دوسری مکا ہوئی جے گا راز دوستے خلق نہ وے اوی خود غرض خلق دی او تا دے دین نہ پادی کی او ہم کار نہ ودی پادی کی او دی کی نقصانوں داوی وی ذکر کی داوی دا وی دے دوستے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان کاوندانو لا د دخل يهود و نصارا مني سه يهود او نصارا ني يا اپ دوستي باندې باذهم موليا او باذو با دي دوستان د بازو ني کدي سره دوی څوګلا ناوي په لګي دوی څي دا تاب خرابت جميعن کې سوره توبه کې مله فرمایي درښتมายات کې داغه لا يهود او نصارا ته وایي اخ پل پلوان دی وګورم اغه پلار دی وګړه اغه ورور دی وګړه کاوی کوفر خوخاو او به دنیه خوخولانه او یې سره د خپل ولینې کې دوسیې پور سره نه کې یا ایه اللذین امنو اے دیمان خوندانو لا د دغه دیوابه کوم نصیبلاران پهل وای اخوانکم ورونه پهلا اولیاء په دوستي باندې نه صاحبول کفر کا خوخوي کوفر الی ایمان په ایمان باندې کاوی د کوفر خوافونو چې ورسره دوستي ونکې بلار او ورور سره عام په مخلوق کې انسان ده خپلار او ورور دا ډیر نږدې وي و مایه تاوالم څو دوستی دوستي کوي دې سره منکم ستا سناف ولا یکهم ظالمون نو دا کسان هم دي ظالمان الله ایت ظالم شي چې ری پلار او ورور سره دوستي وکړه چې هغه بيدین دي او کوفرې خوافو او دین سره مینا نشته او صحابه دا مثال جون دي ابو عبیدہ تمن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ لپلار یوز المخل راغه په جنگ کې مې دیوارو دیو دراغه مې دیوارو دیو لمخل راغه اج پسلورنګ ول راته نو په ذریه دي سروو نو تنه د هغه پوکې پریوت اوسرې بلځ کې پریوت او پلار ته وې کټمال د نړی اسلام مقابله کې مخل رازی او د اسلام مقابله کې ما نه څو دېره مخوارو تپیاراسي سہیل بن ابي الاسلام ګيري مبارک لګو دي ورورې او دا سہیل دا ابو بکر رضی الله تعالی نو دوست دیرشه په زمانه د جاهلیت کې وکافر او پدا وخت سہیل چې نبی اسلام نے جي مبارک لګو دي وروره دا مينته کوه پدې کې ابو بکر رضی الله تعالی نو راپاسې درا ټوپې کړې وې لري کوله پدې تلل اتی د لاړ ذو النبی علیہ السلام پای کی جری نہ پہلی تلاش روڑے لریگا آغور تیس مستاست خود اسی دا وی لریگا نہ بولرے دی او نبی علیہ السلام جری لاں کوتی ورولین او داں مینا تے کو دتوی کاٹے راواس تا اللہ سی ول وی لریگا پہلی تلاش تے او تری سی اس تا پسر کو زماوسم دشمنی دا وینا بولرے نبی علیہ السلام دا, دا, دا, دا, دا. دا. دا صحابہ او دا مثال اغوی جون دې کړو روري پیخه او 플اری پرځ نه د نبی صلی الله و سلم د مینه د وجینا د دین د مینه د وجینا او کوشش کوا کمر پلار دی بی دینی خوخه نوې سم الهار دراوا کوششې دا کوا زکه پتا دا حق دی وک بیا نه کېدل او پزت باندیو نوای جماعت تاسو نه کیږي و ميت ولام سوجیدو سې کوي دې من مين کوم استاد نه به نه ومنهم فإن الله لا أهد القوم الظالمين يقنن الله توفيق نور كي قوم ظالمتان فترى الذين في نباء كسان في قلوبهم جزرونه دي كي مرضون مرض دو تڑياتو بي يساري عونا کوشش كي فيهم پمل گرتيا دي كي يقولونا واي نخشا منغي ريكو انتو سيبنا دائرادا چوب رسي منغ دا مسيبتا واسلالم الذين جعلها اياه بالفضل هي را ولي فطه او امر من عنده يا يه حكم دخل طرفنا ذا عذاب فيصبه بغير ذا ما اثروا فاسبائن شبطكري په ان بو سیم بذور نک نادمين خفا ويقول الذين ويا كسان امنوا كيمان راولين اها اولئك الذين ذا كساني اقسموا قسمونك لي بالله بالله یا دا ایمانی مضبوط کو زمونه انهم لمعکم چی بشک دیخا مخاستا وسری حبیطات اعمالهم برباد دی ملونه ددې فاس بغو خاصری نو ګرځې ولتا ینان مکسود څه سوچونه کې دښا واستذلی ورګې ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مؤمنانو ته یا ایو الذین آمنو اې مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ سُيُوقِ الْإِسْلَامِ آَنِ دِينِهِ دِينُ اللَّهِ وَصَّى بِعِبَادِ اللَّهِ زَرِ اجْرَابُ وَلِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يَقُومُ يُحِبُّهُمْ جَمِيعًا بِكَيْدِ سِرَاعٍ وَيُحِبُّونَهُ وَدِيبَ مِنْ كَيْدِ اللَّهِ سِرَاعٍ أَذِلَّذِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تَابِعَارِ بِهِ تَابِعَارُ وَيُؤْمِنَانُ اللَّهَ آيَذَ ذِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ سَخْتِ كَوْنِ یجا هی تو نفی سبیل اللہ جہاد دون کی وی پلاردا اللہ کی ولا یخافونا او نہ به یری کی لا مطلعین اند ملامت یاد ملامت گرنا مست عاشقان عاشقاندایم لا یخافونا لا مطلعین عاشقاں ہا شپیو گر کی عاشق نی نوخه لکی ملامت کی داوی پروان نشتا دا, اللہ دین انو خلق دیر منا دا دین باندې چا شین او که خلق د ډیر ملامت کې مړه دا دیني وازي تاز د دی دا تېخپن حیثیت تو ګوره دا وازي تد دین کار کې ها ملامت کې دی خلکونه به یریږي پروا به نه ساج دي د خبرو ذالیکا دا دانی یری دل دا دا لاپودین کی فضل الله ای فزند الله دې یو جی ورکې مې شاو چالچو واळी دا نه مت چات مې لاوس په دې خوشاله شي کړه الله په دین کې نرمیو دا الله په دین کې کلاچ او یری دینه بچانه والله او الا واسونا لیم بر اخینم والو کته یاره دوستان به ختم شي کوم سلام بیان کړ دوستان میلاد الختم شو انما وليكم الله يقینان دوستاسو الله ورسول رسول, رسول الله غني چې کله جوانه وو والذینا کسانا منو چی مان راولې اړذینا کسانی قم نصلاته چېپ بندېې دمانځ یتونونه دکته ورکې ذکته هم راېون نودي رکو کوون چېي راېون دا چې کله د کرک د خاام د سرات سرره تنځینته اشاري ومنه تول الله سوو چې دوسې الله سره وورسوو له د رس الله غ سره وال الذينا من کسانو سره چې معې را وړ نودا د الله ډ لله یقیناً دلد دل اللہ اون دی دی غالبہ چکل مسلمانان دمکی مؤذنین خوارش ہجرت شو روگا ان ہجرت کلو کو س صحابہ لال ہبشو دا سیو خواو سبل خواو خوارشو ہبشو گین نجاشی بچاؤ اول تے دیر صحابہ دی عثمان رضی اللہ تعالی عنہم تلے دین اپری کافر او جړګاو کرا ماکه کی چې مسلمانان کوه حبش و تلال ال داسه شو په توحفي به جامکو په سي به جامکو او باچا لوي وو شو چې دا مسلمانان لری کی لري خپل ملک یو باسه چې کار پگنه کی تحریک نک چلی ومنغو ته په آرام شو پای کی او خیار سره او خبرو کوون کې سره پږي منتخب کو امر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شوه نو اغلی بری کیسو نو تخو نهडक ایک اور ایکورلا چې لاشنه نجاتی دربار تا چې څنګه لا نو نجاتی دربار کی کیناسته اوی سی خبره شروع لاجدایس خلک راغری دي او نیوی خبرې گئی نو دادی کلی نو باسا هغه یې ها وزيري ولېګه شو ورشه د دې ټل نه یو تن راواله دا در را جعفر رضی الله تعالی انه د شپاره سکاله زلمی دی او د خټو مزدوري کولا حبشو کې د خټو مزدوري کولا هغه دوی ته خبرو کله هغه ورسره د دا ښان ناروان شو خټې برې خو دي او جامي د خټو دي لاسونه دا خو به هغه ښان ناروان شو راغه ورتره نا وزیر ورتاوی تدل تاودری گاز در بچانه اجازه تخلم بیاو دربار تر از وی شا هغه لاړو ارشاد د نباچا سره نجافر رضی الله تعالی نو د شپاله سو کال نو جوان هغه زما تر سو تد تولالین بي تپوز ود د بچا دربار تا دا وی سرونه ایمان نه نو ته اورو پروا نه ساتل نه چا نه د بچهانو نه یریدل نہ بخبل خوکوبانی نہ پواہ لوٹا کولو بانی ایمان ہے قدرت کو شیادہ بہادر خلق اللہ زکہ منتخب کر لدین نہ پارا دے تاسو ورنہ نو دربار دے بادشاہ تا وزیران ناستی او چی وی والا الا ان حزب اللہ هم الحاجرون الا ان حزب اللہ هم الغالبون خبردار دا لاڈل حاضر دا خبردار دا لاڈل غالب دا یو سڑے روزان تا دا یو سڑے زکہ تنظیم کاری کرو تاندینی کاریکو یو سره روزان تڑلوی او ننه موحدین ده الله فزللی چگټال نو لاندې موحد پروت سی او چله گښت اپرایشین چری وی وای د ماچا تاسو نه ک مالګرمه تاسو نه ک ننه اوی بہ تو رزق اوی لا الله رو بو ور کلو دا وی با आवाज کلارو بی کهو بچا به ووشه شداغه आवाज سره ټول خلک به ووشه شوک د کورسولان نه نو د سر د نه نه نو د جګینی گرڈ ورڈ بی دیکھ دیر وقت ہوشو نسو دا کوری گزار کی گی نسو دا غشی گزار کی گی اوی را ویقسو را بیدار سو ویوی چرد آخو سوگ نشتا جا فر رضی اللہ تعالیٰ نحو والاد دے دیکھ دا پوزو کوئی سوگو سوگوئی زیم کنا اہا اوی خوا نوامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نحو باچاتا وی جی دا دا محل د آداب و خیال و نساتا یوبې اجازه ترانه نه وته هغه باندې یې یاره مرادر تیرا ګړوا विनिती وکړوا ها وی یو د در بار د آداب او خیالې نه ساتل بل ته سجده نکړه اغا د نسرانیت نه متاثر او ها وی ها حضرت جعفر رضی الله تعالی نو ته یې تاسو سجده ولې نکړه اغا ورته وی کن نا نا فضل الحجر او کن نا نا کلن نا تمر من کبا ا د غټو عبادت کو غټو ته سرکته شو ونه ته سرکته شو منږه باکه جوړ وادو کی خپلله منږه باندې غربت عزت فراګ نه ملایدل الله احسان او پیغمبر راولې کو او من ته دا خبر وکړ چې دا سربغي ته الله نه بولځه د نسکه ته کی تا ته به سرکته کوم ها هغه وکا وی به تاسو ولې رانه نوتی او تاسو سر س دین دی که سره وړي په دنه لګي خو د سورته مریم حایو سویا دنیا نازل شی وا در تزویم غورته کیره سوري مریم چې کله شروع کا او سزې ګوري ویلې بچا دمر جړلی جګیره بو کو باندې لند شه او بچا هغه توفیر او هغه ابن العاص رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان نو هغه واپس کړل لري که توفيري توفې مالن راوړې مسلمان جعفر رضی الله تعالی عنہ دوی زما پملک ته اجازه ته ګرځا چې کوم کې مسله زمام پملک کې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ خفلال دمکی مشرکان خفش چې داسې چلوشدوی ته ځېمل او شموې دې به رشي په ملکې ها الا ان حزب الله هم الحاضرون و ان حزب الله دا الله ډله غالب را که یو تنې مخ پټول خلکو hebat راولي تر زانه بهادر جولکا دا الله د دین سپایي جولکا ته به واځ روان او خلک بدر نه یریږي و ان حزب الله هم یقینا دله د دا غالب دان یا ایوہ الذین آمنوه دیمان خاوندانو دا اللہ پہ جنک لکی دل گران جی زمان استاذ یو واقعہ جکر کولا مولانا سلطان غنی عارف اللہ عمر کی برکت راجی اوی بی اوی پہ میاں والی کی عالمو عبدالرعوف نمیو اوگا دوم رکلہ کو پہ مسئلہ باندی و خلق ور سره بائیکاٹ کرے ہو بائیکاٹ یوکو داوی کور کې غموشو چې غموشو موري او پادشاه غالباً موري الهګی وله چې موري او پادشاه هغه یې خزه پادشاه د دې سړی او یې انګور پادشاه یوي زوی دي دا کسان کور کې پادشو هغه خلک رااله دروپا کته دې خپل خبرونه اورل نه مونږ بس تا مړ دفن کوو آزادۍ به موږ جنازو کو قبر بو کنو هغه ورته توبو باسي دغه خپل کو په شرک نه توبو باسي بدعت نه توبو باسي زه تاسو خپل مړی ته پریدم خان تم ریدم ها آغا راغلې دې ال قبر یو کنه است ځان سره خبره راوستي دا انګوري راوستي دا جی راوستي دې خبر ک نهي او هغه اشکروتی ډکې د خارو او بر راولین چې کله قبر تیار شو مداخله کوي ته 4 4 پیرانان سي وګوري او تمه شي چې د جنازه څنګه کوي کور کې ها غسل شي او ملي غسل ورکړو جنازه کاتي راوږه پر روان دي رالن ها کاتي کې خور د مور او ځ څنګه کې خور د مسجدو درې د ورپسې زو او خو دې وینګور تی تاسو ما د رضوی نارو او رو سو او جنازه پیوکلا چې جنازه پیوکلا او اوی ورطوی اخالک را جمع شو او ورطوی چه لرشا منگی در لخاقو اوی نا نا تاسو زخ پلمنی دا پریدم نا توبو باسی چه سو پور اند شرک د دا بلاتو نا توبنی استیا که پوریزتا سو پریدم نا او دیق قبر تا ورکوز اکلا خاری پی ور والا او د اکلا را روان شده ا عبد الرحم او یاغه به وی چې په لار کله زمانه ماته ملائکه واد کی چې دروف اکلک شا دروف اکلک دین باندې چې اکلک شي ملائک برازي تعالی وزیر در کوي استاذره بمزبوطی خو ته د الله په دین کلک شا استاذ تر کو کې با لارو بواچین او دنیا باندې استاتادی کی یا ایوه اللذین امنو خودی قانجی پیدا کو خداری اے دی ایمان لا ت تکلهنا منیس کسانیت تخر و دی نه کوم چېېولړې دن ستاسو حزو او واللایبان پهتو کاسه م نل نجینا دا کسانونا چور کې شوی کتاب من قبل لکوم پهخواستاسوونه زارړولان مدرپور خندا کې ستا دن پې بخندندا کوئولکوفار او کا رولییا په دوستیبانې وکل الله او ان گوند مؤمنین که تاسو مؤمنان یی وایزا نادې تم له <سؤال> صلاتي دوسې ور سره مکوا ولې ایزان اده تم کله چی تاسو ای له صلاتي مانزتا اتخذوانی چې هغه لره حضور پټو قواله بوابه بس کارب موږ پوریا سره بانک پوری خاندي چې نو دا د لخندای کینو داغو توحید اعلان دي د خلکو سره چرته دوسېونه کې داستا ستاسو نشي ګر دي ذالک بیان نم دا پرے خبر اچ وشک دہی ہم ملیا عقلونیو پم نے چاقل نہ لنی ہاں عقل نہ لري عقل پکنشتہ زک پرے خندائی کئی اتمہ حساب زد دی دینہ شروع کئ اپدی کی تحدید ور کئ علماء اسو تا ناکرا علماء تا زجر ورٹنا ور کئ بولیا اہل الگداریں ہوا اے, اے کتاب خاوندانو حل تن کی مونہ منا تاسوبد نہ گنے زمنا إلا أن آمنا بالله مگر دا چې موږ ایمان 나와لې په الله باندې سره دا نه بدغني او ناسون ارزو عنا بلا جرم من ولا معنا وين كانو قد استغنوا فإنا نو مغنى قال زمنګ نه مخळे ارازرانه کوي دې جرم هم نه سبب نشتا کدي مخळे نو زمنګ ته وصل زله مخاړه ويو وَمَا أُنْزِلَ لَيْلَنَا سِرْب دابت غنی چی مان راوړلې رقیبونه راپړلې کوای جا جا کی تانی می کا اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس میں زمانے میں اکبرمې پدی زمانے کې یو خدای یوي وَمَا أُنْزِلَ لَيْلَنَا او پاسو باندې جنازې موږ تا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ پاس جنازې شی لري پخوان وَنَاذَركُمْ فَاسِقُونَ یقینا زیاد تاسو نه فاسقان ولوا <mile> حالو نبی حکم خبر کم تاسو بشر من ذالک بناکار ادې پدګنو لسته تاسو نا مسوبتن په بدل کین د الله پنیس دال لا تاسو خو زمنګ نسیر د ایمان بدګنی خود دینه ناکار شه در توخم مل لانه الله اصل کلانتی کاغله را الله وغضب علی غضب اوک پدبانی منون لهش مغذوب لهش وجهله منمل الق را داولخهنازیران ګزول دي ددي شااد وګهو کنجران بعد توابته او بندیان د مړو د مړی بعدت کې او مړو پرات دي اوغنه ان داونه غو را مد چې را وورېږ اولی کا شرم مکانه دانااک ځې والې شریان په منتهوي و دا شریانې په دقرآ نه تپوسک اولا کا شر مکانه دا شریانني او دوی زید یر شریدی، ندوی درجه دیر شرده و ادوالوان سوائی سبیل گمرادی دسا ملارنا و ایزا جاو کم کلاچ راشتا ستا قالوای آمننا منگ ایمان اولوی و قد دخلو بالکفرین او تازی سرار آغیل یودکو پر سران و هم قد خرجو بی ها او دوی تازی سرارو تیود دی این اونسلی گندو چی تن اونسلی گندو گندر آگلی و گندلال اسی زنسر اوی نولل واللہ و آلم واللہ پوئے بیمکانو یک تمون پاس باینچی دیئے پتھائی و تراک کسی را من امینی با دیرد دینا یو ساری اونسل اسمی چی کوشش کئی پو خرولو دا شرکی والغدوانو دا دیدادو کی واگلی مصوخت او خوراک دا حرامو کی حرامو پسې په ګو دررکاندي د حرامو دی سماکان و عملونه خا مخبد د را عمل کوي لولا لا یها هممرهبانیونه ول نه من کوې دي لره دی خلک کوول خبربار ولهما ان قولی یمل اسمه د نه ددي د شکناوالی موسوخته او د قاک ددي د حراونه او لما دا نشته دی دا څوکه پیران نشته د چاوی را او دا خلق منی که ده دینا دا حرامونه منی که و دا شرکنه منی که